ISPITA DE A EXISTA Pista nouă Dincolo de roman Pe vremea când artistul își mobiliza toate tehnele ca să producă o operă cel ascundea, ideea de a-și pune viața în vitrină nici măcar nu putea să-i treacă prin minte. Nu ni imaginăm pe Dante sau pe Shakespeare notându-și mărunțișurile existenței cu gândul să le aducă la cunoștința celorlalți. Ba poate chiar erau înclinați să ofere o imagine înșelătoare despre ei înșiși. Aveau acea pudare a forței, pe care nevolnicul din ziua de azi nu mai are. Jurnalele intime și romanele țin de aceeași aberație. Ce interes ar putea să prezinte o viață? Dar niște cărți ce se hrănesc din alte cărți sau niște spirite care se sprijină pe alte spirite? N-am încercat senzația adevărului, fiorul ființei, decât în fața omului fără carte. Unii ciobani de prin Carpați mi-au lăsat o impresie mult mai puternică decât profesorii din Germania sau șmecherii de la Paris, iar în Spania am văzut vagabonzi cărora mi-ar fi plăcut să le fiu hagiograf. Nici o nevoie la ei să-și inventeze o viață. Ei existau, ceea ce nu îi se întâmplă de fel civilizatului. Hotărât lucru... Nu vom ști niciodată de ce strămoșii noștri nu s-au închis în cavernele lor. Tot omul și atribuie un destin, deci oricine și-l poate descrie pe al său. Credința că psihologia ne permite să ne descifrăm esența avea să ne lege de actele noastre, de gândul că ele au o valoare intrinsecă sau simbolică. A apărut apoi snobismul complexelor ca să ne învețe să dăm amploare nimicurilor noastre, să ne lăsăm orbiți de ele, să ne înzorzonăm euul cu facultăți și profunzimi pe care, evident, nu le are. Cu toate astea, perceperea mediocrității noastre nu e decât în parte zdruncinată. Romancierul care insistă să-și prezinte viața doar se preface că și crede în ea. Simțim prea bine asta, la fel și faptul că disprețuiește secretele pe care ni le dezvăluie. Nu se îmbată cu apă rece. Iar noi cititorii, nici pe atât. Personajele sale aparțin unei umanități de mâna a doua, și rată și nevolnică, pe care aplecarea spre șmecherii și intrigi o face suspectă. Nu ne-am putea închipui un regelir, Viclean. Trăsăturile definitorii ale romanului sunt date de vulgaritatea și de parvenitismul lui, înjosirea fatalității, destin ce și-a pierdut majuscula. Improbabilitate a nenorocirii Tragedie declasată Pe lângă eroul tragic, copleșit de soarta sa potrivnică, comoara sa dintotdeauna patrimoniul său, personajul romanesc pare un aspirant la ruină, un trepăduș al groazei, înverșunându-se să se piardă și tremurând că nu va izbuti. Nu are certitudinea dezastrului și asta îl face să sufere. Moartea sa nu răspunde nici unui imperativ. Avem impresia că autorul ar putea să-l salveze, ceea ce ne indispune și ne strică plăcerea lecturii. Tragedia, în schimb, se desfășoară într-un plan aș îndrăzni să spun absolut. Autorul nu are nicio putere asupra eroilor săi. Nu le e decât slujitorul, unealta. Ei sunt cei care comandă și-i poruncesc să redacteze procesul verbal al faptelor și gesturilor lor. Ei stăpânesc, până și în operele cărora le servesc ca pretext, iar aceste opere ne par realități independente și de scriitor, și de trucurile psihologiei. În cu totul altfel citim romanele. Romancierul e mereu prezent, tot timpul ne gândim la el, îl vedem luptând cu personajele sale, la urma urmei e singurul care ne interesează. Ce va face cu eroii săi? Cum o să se descotorosească de ei? ne întrebăm cu o jenă amestecată cu îngrijorare. Dacă s-a putut spune că Balzac a șexpirizat cu ratați, ce să mai zicem de romancierii noștri, constrânși să se aplece asupra unui tip de umanitate și mai degradată? Lipsit de suflu cosmic, personajul se subțiază și nu mai reușește să contrabalanceze efectul dizolvant al lucidității sale, al voinței de clar viziune, a lipsei sale de caracter. Un fenomen modern prin excelență e apariția artistului inteligent. Nu ca cea de odinioară ar fi fost incapabil de abstractizare sau de subtilitate, dar instalați dintr-un început în miezul operei, o produceau fără să reflecteze prea mult la ea și fără să se înconjoare de doctrine și considerații metodice. Arta, tânără încă, îi conținea. Acum situația e diferită. Ori cât de reduse ar fi mijloacele intelectuale, artistul e înainte de toate un estet. Situat în afara inspirației sale și o pregătește, îi se supune în mod deliberat. Dacă e poet, își comentează operele, ni le explică fără să convingă și ca să inventeze și să se înnoiască, mimează un instinct pe care l-a pierdut de mult. Ideea de poezie a devenit substanța sa poetică. Izvorul inspirației sale. El cântă poemul său, slăbiciune gravă, nonsens poetic, nu se fac poeme cu poezie. Doar artistul îndoielnic pornește de la artă, artistul adevărat își caută substanța altundeva, în sine însuși, în comparație cu creatorul actual, cu sterilitatea și chinurile sale. Cei din trecut păreau să plesnească de sănătate, nu erau anemiați de filozofie ca ai noștri. N-aveți decât să stați de vorbă cu oricare pictor, romancier sau muzician. Veți constata că problemele îl macină și conferă nesiguranță, trăsătura lui esențială. Bâșbâie, ca și cum ar fi blestemat să se oprească în pragul creației sau al propriului destin. Nimic nu scapă azi acestei exacerbări a intelectului care e însoțită de diminuarea corespunzătoare a instinctului. Monumentalul, grandiosul, necenzurat de gândire nu mai sunt posibile. La rang de categorie se ridică, în schimb, interesantul. Astăzi, individul face arta și nu arta pe individ, după cum ceea ce contează nu mai e opera, ci comentariul care produce sau îi urmează. Iar ceea ce produce mai bun un artist sunt ideile despre ceea ce ar fi putut el să realizeze. A devenit propriul său critic, la fel cum omul de pe stradă a ajuns propriul său psiholog. Nici o epocă n-a cunoscut o asemenea conștiință de sine. Văzute din această perspectivă, renașterea pare barbară, evul mediu de-a dreptul preistoric, și nu e secol până la cel precedent ca să nu pară mai mult sau mai puțin pueril. Știm foarte multe despre noi înșine, pe de altă parte, nu suntem nimic. Răzbunarea lacunelor noastre în materie de naivitate, prospețime speranță și prostie, simțul psihologic, achiziția noastră cea mai de preț, ne-a metamorfozat în proprii noștri spectatori. Achiziția cea mai de preț? Dată fiind incapacitatea noastră metafizică, vom spune că așa e fără îndoială. Că e totodată singurul soi de profunzime de care suntem în stare. Dar dacă transcendem psihologia, întreaga noastră viață interioară începe să semene cu o meteorologie afectivă, ale cărei variații nu înseamnă nimic. De ce ne-ar păsa de tot acest manej de năluci din arenele aparenței? Și cum am mai putea, după timpul regăsit, să invocăm Euul? Ce bază să mai punem pe tainele noastre? Nu Eliot, ci Prust, e profetul acelor Hello men! Al oamenilor găunoși. Dați de o parte funcțiile memoriei prin care Prust încearcă să ne facă stăpâni devenirii, și veți vedea că nu mai rămâne nimic din noi. În afară poate, de ritmul ce ne punctează etapele descompunerii. Începând din acea clipă, ar fi o necuvință față de noi înșine, să ne împotrivim dispariției. Starea de creatură nu satisface pe nimeni, o știm la fel de bine și de la Prust și de la Eckhart. Cu primul ajungem la voluptatea vidului prin timp, cu cel de-al doilea prin eternitate, vid psihologic, vid metafizic. Unul în cununare a introspecției, celălalt a meditației, eul constituie privilegiul acelora doar care nu merg până la capătul propriei ființe, dar dacă mergi până acolo, atinge o culme fecundă pentru mistic, nefastă însă pentru scriitor. Nu ni l-am putea imagina pe Prust supraviețuind operei sale, viziunii ei finale, pe de altă parte, datorită lui orice altă cercetare în direcția mărunțișurilor psihologice, e inutilă și supărătoare, cu vremea, Hipertrofia analizei devine stânjenitoare și pentru romancier, și pentru personajele sale. N-am putea complica la nesfârșit un caracter, și nici situațiile în care este implicat. Le cunoaștem pe toate, sau măcar le bănuim. Un singur lucru e mai rău decât plictisul. Teama de plictis. E teama pe care o încerc de fiecare dată când deschid un roman. N-am ce să fac cu viața eroului, refuz să-i fiu complice. Nu cred în ea cum. Geniul și-a irosit substanța, nu mai are obiect, personajul trage să moară, intriga de asemenea, așa încât nu e lipsit de satisfacție faptul că singurele romane demne de interes sunt tocmai acelea în care universul odată eliminat nu se întâmplă nimic, până și autorul pare absent din ele, savuros de irizibile, fără cap și coadă, ar putea la fel de bine să se oprească după prima frază, ori să umple zeci de mii de pagini. În legătură cu ele te poți întreba, e posibil să continui la nesfârșit aceeași experiență? Să scrii un roman lipsit de substanță? Iată un lucru, dar la ce bun să scrii zece sau douăzeci la fel? Necesitatea absenței odată admisă, de ce am multiplicat această absență? De ce ne-am complace în ea? Concepția implicită a acestui gen de opere pune în față în față măcinarea ființei și realitatea nesecătuită a neantului. Logic lipsită de valoare, o asemenea concepție nu e mai puțin adevărată, efectiv. Să vorbești despre neant altfel decât în termen de afectivitate înseamnă să-ți pierzi vremea. Ea postulează o cercetare fără referințe. O experiență trăită în interiorul unei inepuizabile vacuități, vacuitate simțită și gândită prin senzație, precum și o dialectică închip, paradoxal, încremenită, lipsită de mișcare, un dinamism al monotoniei și al absenței. Dar asta nu înseamnă să te învârtești în cerc, voluptate a non-semnificației, suprem impas, să te folosești de anxietate, nu ca să convertește absența în mister, ci misterul în absență, mister nul, suspendat de el însuși, fără fundal, neîn stare să-l poarte pe cel care îl concepe, dincolo de revelațiile nonsensului. Narațiunii care suprimă povestirea, obiectul, îi corespunde o asceza intelectului, o meditație fără conținut. Spiritul se vede redus la faptul că e spirit și nimic mai mult. Toate activitățile sale îl readuc la sine, la acea desfășurare staționară care îl împiedică să se lege de lucruri. Nici o cunoaștere, nicio acțiune, meditația fără conținut reprezintă apoteuza, sterilității și a refuzului. Romanul care se smulge din timp își abandonează dimensiunea specifică, renunță la funcțiile sale, gest eroic pe care e ridicol să-l faci de două ori. Avem Oare dreptul să ne secătuim obsesiile, să le exploatăm, să le repetăm la nesfârșit fără milă? Nu puțini romancieri din ziua de azi mă duc cu gândul la misticul ce a trecut, în elanul său, dincolo de Dumnezeu. Ajuns acolo, adică nicăieri, el n-ar mai putea să se roage, căci obiectul rugilor sale va fi rămas în urmăi. Cum se explică însă că romancierii care au trecut dincolo de roman sunt atât de perseverenți? Puterea lui de a fascina e atât de mare încât îi subjucă până și pe acei ce se silesc să-l demoleze. Cine ar putea exprima mai bine ca el obsesia modernă a istoriei și a psihologiei? Omul care se consumă în realitatea sa temporală nu e decât un personaj, un subiect de roman și nimic mai mult, într-un cuvânt, semenul nostru. De altfel, romanul ar fi fost de neconceput într-o epocă de înflorire metafizică. Nu ne-l putem imagina prosperând în evul mediu și nici în epocile clasice ale Greciei, Indiei sau Chinei, căci experiența metafizică, abandonând cronologia și modalitățile de manifestare ale ființei noastre, trăiește în miezul absolutului, absolut la care personajul trebuie să năzuiască, fără să-l atingă însă, numai așa va avea parte de un destin care, pentru a fi eficace din punct de vedere literar, presupune o experiență metafizică neîncheiată și, aș adăuga, voit neîncheiată. Această condiție îi are în vedere chiar și pe eroii dostoevschieni, inaps pentru mântuire, nerăbdători să decadă, ei ne stârnesc interesul în măsura în care întrețin o falsă relație cu Dumnezeu, Sfințenia nu-i pentru ei decât un pretext de sfâșiere, un supliment de haos, o stratagemă care să le asigure o prăbușire mai eficientă. Dacă ar ajunge cu adevărat la sfințenie, ar înceta să mai fie personaje. O caută doar ca să o poată respinge, ca să guste fiorul recăderii în sine. Tocmai în calitatea lui de sfânt ratat se situează epilepticul prinț în centrul unei intrigi. Sfințenia a devenită realitate fiind incompatibilă cu alta romanului. Cât despre Alioșa, mai aproape de înger decât de sfânt, puritatea lui nu evocă ideea unui destin și e greu de imaginat cum ar fi izbutit dostoevski să facă din el figura centrală a unei urmări la frații Karamazov. Proiecția repulsiei noastre pentru istorie, îngerul, reprezintă primejdia, dacă nu chiar moartea narațiunii. Să deducem de aici că naratorul N-are ce căuta în epoca de dinaintea căderii, nimic mai adevărat în cel privește pe romancier, a cărui funcție, merit și unică rațiune de a fi, constau în pastișarea infernului. Nu revendic gloria de a nu putea citi un roman până la capăt, mă revolt pur și simplu împotriva insolenței sale, a depinderii pe care ne-a impus-o și a locului pe care l-a acaparat în preocupările noastre. Nimic mai insuportabil decât să asisti ore în șir la discuție privind cu tare sau cu tare personaj fictiv. Să fiu bineînțeles, cele mai răscolitoare, dacă nu și cele mai mari cărți din câte am citit, au fost romane, ceea ce nu mă împiedică să urăsc concepția ce stă la originea lor, ură lipsită de speranță. Căci, deși tânjesc după o altă lume, oricare alta decât a noastră, știu totuși că n-am să ajung la ea niciodată. De fiecare dată când am încercat să mă la un principiu superior experiențelor mele, am fost silit să constat că le puneam mai presus de orice principiu, că toate veleitățile mele metafizice se izbeau de propria frivolitate. Pe drept sau pe nedrept, am sfârșit prin a învinovăți pentru această situație un întreg gen literar, pe care mi am vărsat toată furia, Văzând în el obstacolul ce mă împiedica să ajung la mine însumi, agentul dezagregării mele și a celorlalți, un tertip al timpului ca să se infiltreze în substanța noastră, dovada în fine obținută că nici când veșnicia nu va fi pentru noi mai mult decât o vorbă și o părere de rău. Și tu, ca toți ceilalți, ești un fiu al romanului. Iată refrenul meu, înfrângerea mea. Orice atac traduce voința de a te elibera de sub vrajă, ori de a te autopedepsi pentru că i-ai cedat. N-am să-mi niciodată că sunt, în sinea mea, mai aproape de primul romancier ieșit în cale decât de ultimul dintre înțelepții de odinioară. Nimeni nu poate, nepedepsit, să se înflăcăreze pentru balivernele civilizației occidentale, civilizație a romanului. O nubilată de literatură ea îi acordă scriitorului aproape tot atâta credit cât lumea antică înțeleptului. Însă patricianul care își cumpăra un stoic sau un epicurian, trebuia alături de sclavul său să se ridice la un nivel pe care nici nu-l visează burghesul modern, care își citește romancierul preferat. Dacă mi s-ar obiecta ca acel înțelept, când nu era un impostor, bătea apa împiuă pe teme uzate, destinul plăcerea sau durerea, Aș răspunde că acest gen de mediocritate mi se pare preferabil celui de acum, că până și în șarlatania înțelepciunii se află mai mult adevăr decât în aceea a activității romanești, și apoi în materie de șarlatanie să nu uităm pe aceea mai demnă, mai reală, a poeziei. E limpede că nu se poate face poezie din orice, nici nu se pretează la orice, are scrupule și rang. Să furi din ceea al ei e riscant, nimic mai inconsistent decât poezia transpusă în discurs. Cunoaștem caracterul hibrid al romanului de inspirație romantică, simbolistă sau suprarealistă. În adevăr, uzurpator prin vocație, romanul n-a să-și însușească procedeile specifice unor mișcări esențialmente poetice, impur prin chiar adaptabilitatea sa. El a trăit și trăiește din fraudă și jaf, și s-a vândut tuturor cauzelor. A făcut trotuarul literaturii. Fără niciun scrupul de decență nu e intimitate pe care să nu violeze. Cu aceeași dezinvoltură scormonește în lăzile de gunoi și în conștiințe. Romancierul, a cărui artă constă în trasul cu urechea și în clevedală, ne transformă tăcerile în bârfă. Chiar mizantrop are pasiunea omenescului, în care se afundă nesățios, cât e de janic față de mistici, de nebunia și neomenescul din ei, și apoi, și cât, Dumnezeu are altă clasă. Este de înțeles că ne preocupă, dar nu pricep cum de ne pot interesa ființele. Visesc la profunzimile un grundului, substrat anterior stricării timpurilor și a cărui singurătate superioară celei a lui Dumnezeu, M-ar putea despărți pe vecie de mine, de semenii mei, de limbajul iubirii, de prolixitatea provocată de curiozitatea pentru celălalt. Dacă îi caut pricina romancierului, e pentru că, lucrând cu o materie fără valoare, respectiv cu noi toți, el este și trebuie să fie mai prolix decât noi. Să fim totuși drepți cu el, măcar într-o privință. Nu dă înapoi în fața inflației verbale. Fecunditatea. Puterea lui există cu prețul acesta. E de neconceput talentul epic fără o știință a banalității, fără simțul neesențialului, al accesoriului și infimului, pagini peste pagini, acumulare de nimicuri. Dacă poemul Fluviu e o aberație, în schimb romanul Fluviu e înscris în chiar legile genului. Vorbe, vorbe, vorbe. Hamlet citea cu siguranță un roman. Să oglindească viața în detaliile sale, să ne pervertească stupefacțiile în anecdote. Ce chin pentru spirit! Acest chin, romancierul nu-l simte, așa cum nu simte nici inconsistența și banalitatea extraordinarului. Există vreun eveniment care să merite o la de a fi relatat? Întrebare nesăbuită, căci am citit la fel de multe romane ca și cine. Întrebare totuși rezonabilă. În măsura în care timpul zboară din conștiințele noastre și noi nu mai rămâne decât o liniște ce ne înstrăinează de ființe și de acea extensiune a inimaginabilului în sfera fiecărei clipe prin care se definește existența. Sensul începe să se demodeze Tabloul cu mesaj limpede nu stăm să-l contemplăm prea mult. Bucata muzicală cu caracter inteligibil, cu contururi limpezi, ne plictisește. Poemul prea clar, prea explicit, ni se pare de neînțeles. Domnia certitudinii e pe sfârșite. Ce adevăr care sare în ochi merită o la să fie enunțat? Nu merită să ne oprim la aceea ce el este de comunicat. Să înțelegem prin asta că numai misterul... Trebuie să ne rețină? Nu-i mai puțin plicticos decât evidența. Am în vedere misterul de plin, așa cum a fost conceptul până la noi. Al nostru pur formal e numai un refugiu al spiritelor dezamăgite de claritate, o profunzime găunoasă, pe măsura actualei etape a artei, când nimeni nu se mai lasă îmbrobodit, când în literatură, în muzică, în pictură, suntem contemporani cu toate stilurile. Eclectismul, deși dăunează inspirației, ne lărgește în schimb orizontul și ne permite să profităm de toate tradițiile. Îl eliberează pe teoretician, dar îl paralizează pe creator, în fața căruia deschide perspective prea vaste. Ori, o operă se făurește alături de cunoaștere sau în afara ei. Dacă artistul de azi se refugiază în obscur, e pentru că nu mai poate să inoveze cu ceea ce știe. Mulțimea cunoștințelor a făcut din ele un glosator, un aristarch blazat. Ca să-și salveze originalitatea, nu-i mai rămâne decât aventura în ininteligibil. Va renunța așadar la evidențele pe care le impune o epocă savantă și sterilă. Poet, iată-l în fața unor cuvinte din care nici unul în înțelesul său consacrat nu are viitor, dacă le vrea viabile, trebuie să le sfârme sensul, să caute în ele improprietatea. În general, în ce privește literele, asistăm la capitularea verbului care, cât de ciudat ar părea, e și mai uzat decât noi. Să urmăm așadar curba descendentă a vitalității sale, să ne înălțăm la gradul său de oboseală și decrepitudine, să-l însoțim pe drumul agoniei. Situație paradoxală. Nici când... N-a fost mai liber, aplicarea îi este izbândă, descătușat de real și trăit își permite în fine luxul de a nu mai exprima nimic, decât poate echivocul propriului joc. Această agonie, această izbândă nu puteau rămâne fără ecou în genul în care ne preocupă. Apariția romanului fără substanță a dat romanului o lovitură de moarte, gata cu afabulația, cu personajele, cu intrigile, cu cauzalitatea. Obiectul odată excomunicat, evenimentul abolit, tot ce rămâne este un eu ce-și supraviețuiește, ce-și amintește că a existat. Un eu fără viitor, care, cramponându-se de indefinit, îl întoarce pe toate părțile, pe toate fețele, îl convertește în tensiune, iar această tensiune duce tot la ea însăși, Extaz la hotarele literelor, murmur incapabil să explodeze în țipăt, litanie și monolog al vidului, apel schizofrenic ce refuză ecoul, metamorfoză într-un extrem care ne scapă, căruia nu-i urmează nici lirismul invectivei și nici al rugăciunii. Aventurându-se până la rădăcinile nedeslușitului, romancierul devine un arheolog al absenței, care explorează straturile a ceva ce nu există, și nici nu ar putea să fie. Face săpături în insesizabil și îl desfășoară în fața privirilor noastre complice și descumpănite. E un mistic fără să știe? Cu siguranță că nu. Căci misticul, descriindu-ne transele așteptării sale, o vede sublimându-se într-un obiect de care el ajunge să se fixeze. Tensiunea îi se proiectează dincolo de ea însăși sau se menține ca atare între Dumnezeu, în care și-află sprijin și justificare. Redusă la ea însăși, lipsită de temelia unei realități, ea ar fi dubioasă sau i-ar interesa cel mult pe psihologi. Să admitem totuși că realitatea care o susține și o transfigurează ar fi iluzorie, în accesele sale de acedie, iar misticul o recunoaște. Resursele interioare, automatismul tensiunii sale sunt însă atât de puternice încât, în loc să se abandoneze indefinitului și să se topească în el, misticul îl substanțializează, îi dă consistență și chip. După ce și-a abjurat prăbușirile și și-a convertit nopțile în traiectorie și nu în ipostază, pătrunde într-o zonă în care nu mai cunoaște senzația, cea mai chinuitoare dintre toate, că ființa ți se refuză, că un pact cu ea nu va mai fi cu putință vreodată. Acestei ființe nu-i vei recunoaște decât periferia, frontierele. Pentru asta ești scriitor. No Man's care se întinde între aceste frontiere și acelea ale literaturii, este străbătut de romancier în momentele sale cele mai bune. Ajuns aici, în lipsa unui conținut și a unui obiect în care să-și găsească aplicația, psihologia intrată într-o zonă incompatibilă cu activitatea ei, se anulează. Închipuiți-vă un roman în care personajele n-ar mai trăi unele, în funcție de altele, și nici în funcție de ele însele. Un Adolf, un Ivan Karamazov sau un Swan, fără parteneri. Veți înțelege că zilele romanului sunt numărate și că dacă se încăpăținează să dăinuie, va trebui să se mulțumească doar cu un destin de cadavru. Ar trebui, desigur, să mergem și mai departe și să dorim, dincolo de sfârșitul unui gen... Sfârșitul tuturor celorlalte, ale artei, lipsit de toate subterfugiile sale, omul ar avea bun gust, proclamându-și mizeria să-și suspende goana măcar pe durata câtorva generații. Înainte de a o lua de la capăt, ar trebui să se regenereze prin stupoare. Exact pentru asta îl pregătește întreaga artă contemporană, în măsura în care ea subscrie la propria ei distrugere. Nu spun că ar trebui să credem în viitorul metafizicii sau în oricare soi de viitor, departe de mine asemenea sminteală. Nu-i totuși mai puțin adevărat că orice sfârșit conține o făgăduință și liberează orizontul. Când în vitrinele librăriilor nu vom mai vedea niciun roman, un pas va fi făcut poate înainte, poate înapoi. În orice caz, o întreagă civilizație întemeiată pe prospectarea zădărniciei se va nărui. Utopie? Divagație? Sau barbarie? Nu știu, dar nu mă pot opri să nu visez la ultimul romancier." Când, spre sfârșitul evului mediu, epopeia a început să se ofilească, pierind apoi, contemporanii acestui declin trebuie să fi încercat un sentiment de ușurare, cu siguranță că au respirat mai liber. Mitologia creștină și cavalerească se cătuiseră, conceput la nivel cosmic și divin, Eroismul a cedat locul tragediei. În renaștere, omul își află propriile limite, își ia în mâini propriul destin, devenind atât de mult el însuși, încât este pe punctul de a se dezintegra. Neputând îndura prea mult povara sublimului, bate umila poarta romanului, epopeie aerei burgheze, epopee surrogat.